Виникає манера поведінки, за якою вони борються з нездоровим життям, що є відповіддю на зловживання іншою особою, якоїсь речовини або алкоголем. Це була нова назва для відомого явища. Фахівці вже давно підозрювали, що щось специфічне відбувається з людьми, тісно пов'язаними з хімічно залежними. На цю тему вже провели певні дослідження, які вказали на появу багатьох неалкоголіків і незалежних від хімічних речовин людей, повного фізичного, ментального, емоційного та духовного стану, який нагадує алкоголізм, з'явились слова. Радше жаргон, який пізніше стане синонімом для співзалежних, для опису цього явища – співалкоголік, неалкоголік і параалкоголік. Співзалежні одночасно відчували вплив співзалежності задовго до того, як з'явилося це слово. У 1940-х роках, уже після появи на світ «Алкоголік-Анонімус», Група жінок, здебільшого дружина алкоголіків, сформувала товариство самодопомоги для того, щоб впоратись з впливом алкоголізму їхніх чоловіків на них. Вони не знали, що згодом їх назвуть співзалежними, однак знали, що на них безпосередньо впливає алкоголізм їхніх чоловіків. І заздрили, що в алкоголіків була програма «12 кроків до зцілення. Ці дружини хотіли таку саму програму, тому вони використали програму 12 кроків «Алкоголік-Анонімус», адаптували 12 традицій «Алкоголік-Анонімус», назвали себе «Ал-Анон» і все спрацювало. Мільйони людей відтоді отримують користь від «Ал-Анон». Тоді головною ідеєю, як і 1979 року, коли виникло слово «співзалежність», була думка, що співзалежність – співалкоголіки або пара алкоголіки. Люди, чиї життя вийшли з-під контролю внаслідок проживання в тісних стосунках з алкоголіком. Однак визначення співзалежності відтоді розширилось. Фахівці почали краще розуміти вплив хімічної залежності людини на сім'ю, а також вплив сім'ї на хімічно залежну особу. Почали виокремлювати інші проблеми, зокрема переїдання та недоїдання, лудоманія, а також певні типи сексуальної поведінки. Ці компульсивні розлади були паралельними до компульсивного розладу або хвороби алкоголізму. Фахівці також почали помічати, що чимало людей в тісних стосунках з людьми із такими компульсивними розладами розвивали манери реагування та протидії, які нагадували манери протидії тих людей, які перебували в стосунках з алкоголіками. Щось специфічне сталося з цими сім'ями. Коли фахівці почали краще розуміти співзалежність, з'явилось далі більше груп, у яких її діагностували – Дорослі діти, алкоголіків, люди у стосунках з емоційно або ментально нестабільними людьми. Люди в стосунках з хронічно хворими людьми, батьки дітей з проблемною поведінкою, люди у стосунках з безвідповідальними людьми, фахівці, медсестри, соціальні працівники та інші спеціалісти в сфері допомоги. Навіть алкоголіки та неркомани, які проходять процедуру зцілення, зауважили, що вони були співзалежними. Мабуть, задовго до того, як стали хімічно залежними. Співзалежність несподівано почала всюди з'являтися». Коли співзалежна особа клала край в стосунках з проблемною людиною, вона часто шукала іншу проблемну людину і повторювала співзалежні типи поведінки з тією новою особою. Ці типи поведінки або механізми протидії, як здається, домінують протягом всього життя співзалежної людини, якщо вона не змінювала їх. Чи можна було припускати, що співзалежність виникла через стосунки з людьми, які мають важкі хвороби, проблеми з поведінкою або деструктивні компульсивні розлади? Алкоголізм в родині допоміг співзалежності з'явитися, але чимало інших обставин, як здавалося, теж її спричиняють. Однією з обставин, яка часто слугувала спільним знаменником, була наявність стосунків – Особистих чи професійних із проблемними, нужденними, залежними людьми. Але другою поширеною обставиною були написані правила, які зазвичай виникають серед близьких родичів і задають темп стосунка. Ці правила забороняють обговорення проблем, відкрите вираження почуттів, відверте, чесне спілкування, реалістичні очікування, зокрема гуманність, вразливість або неідеальність. Егоїзм і віру в інших людей і самого себе. Гратись та отримувати задоволення, розгойдувати делікатно збалансований сімейний човен у будь-який спосіб. Хоч би якими здоровими та корисними були такі рухи? Ці правила часто можна зустріти в сім'ях алкоголіків, але вони так само можуть виникати і в інших сім'ях. Тепер я повернусь до першого питання. Яке визначення співзалежності є точним? Усі. Деякі описують причину, деякі наслідки, деякий загальний стан, деякі симптоми, деякі моделі поведінки, а деякий біль. Співзалежність або означала, або почала означати все те, що перелічене до того. Я не намагаюся спантелейчити вас. Співзалежність має туманне визначення, оскільки це сірий туманний стан – вона є комплексним явищем, тож теоретично складно дати їй визначення одним чи двома реченнями. Чому я так побиваюсь через те визначення? Тому що зважуюсь вкрай складну річ – визначити співзалежність одним реченням. І хочу, щоб ви побачили ширшу картину до того, як я покажу вам вущу. Я сподіваюся, що цей підхід може допомогти вам ідентифікувати в собі співзалежність, якщо така ідентифікація є доречною. Визначення проблеми є важливим через те, що це допомагає знайти її розв'язання. В цьому випадку це є життєво необхідним, йдеться про краще самопочуття. Маю на увазі зцілення. Тож ось моє визначення співзалежності. Співзалежною особою є людина, яка дозволяє поведінці іншої людини впливати на себе, а також одержима контролем над поведінкою іншої людини. Іншою особою може дитина, доросла людина, коханець, коханка, член подружжя, брат, сестра, дідусь, бабуся, батько, мати, клієнт, клієнтка або найкращий друг чи подруга. Він або вона може зловживати алкоголем, залежати від наркотиків, мати ментальні або фізичні хвороби. Він або вона може бути нормальною людиною, яка час від часу сумно почувається, або кимось із вище перелічених людей. Однак головним для визначення цього явища та лікування не є інша особа, хоч би як, ми в це не вірили. Головним тут є ми самі, те, як ми дозволяємо поведінці інших людей впливати на нас, і як намагаємось впливати на них, одержимість, контроль, наймірне найбіль... бажання допомагати, турбота, низька самооцінка, яка межує із самоненавистю, самопригніченням. Надмір злості та провини, специфічна залежність від окремих людей, потурання дивацтвам, зосередженість на інших людях, яка призводить до самозапущеності, проблеми у спілкуванні, проблеми в стосунках і постійне божевілля з п'ятьма стадіями жалю. Чи є співзалежність хворобою? Деякі фахівці стверджують, що співзалежність не є хворобою. Вони кажуть, що це нормальна реакція на ненормальних людей. Інші фахівці певні, що співзалежність є хворобою, бо більше це хронічна хвороба, яка прогресує. Вони вважають, що співзалежні потребують хворих людей біля себе, щоб по-хворобливому бути щасливими. Вони, приміром, переконані, що дружина-алкоголіка мусила вийти заміж саме за пияка, що вона обрала його тому, що підсвідомо вважала себе алкоголічкою. Ба більше, їй потрібно було, щоб він поячив, і це впливало на неї, щоб вона почувалася задоволеною. Останнє сучення може бути надзвичайно бездушним. Я переконана, що співзалежним потрібно менше бездушності в їхньому житті. Інші люди вже й так жорстоко з ними повелися. Ми вже по-варварському повелися з собою. Друзі, ми вже достатньо настраждалися – ми були жертвами хвороб і людей. Кожен із нас повинен вирішити, яку роль ми зіграли у процесі становлення нас як жертв. Я не знаю, чи є співзалежність хворобою, а чи ні. Я не експертка. Однак, щоб розповісти вам, у що я вірю, дозвольте мені завершити коротку історію співзалежності, яку я розпочала в цьому розділі раніше». Хоча перші групи «Ал-Анон» з'явились в 1940-х роках, я впевнена, що ми можемо повернутися до витоків історії і людських стосунків і знайти там проблески співзалежної поведінки. У людей завжди виникали проблеми, а інші завжди опікувались своїми проблемами, друзями та родичами. Люди, ймовірно, переймались проблемами інших з часу виникнення стосунків, співжалежність, гадаю, Переслідувала людину на її шляху з кінця років до нашої ери, аж до тих загалом жалюгідних часів ХХ століття, яка за у своїй програмі «60 хвилин» Морлі Сафер. З часу самої своєї появи люди робили все те, що ми називаємо співзалежністю. Вони хворобливо хвилювалися через інших людей, намагалися допомогти так, як не слід це робити. Казали так, коли мали на увазі «ні», намагались змусити інших дивитись на світ так, як вони самі його бачили, викручувались, як могли, щоб не поранити почуття інших, але водночас шкодили собі, боялися довіряти своїм почуттям, вірили в брехні, а потім почувалися зрадженими, воліли поквитатися та покарати інших, почувалися такими розлюченими, що ладні були вбивати – Боролись за свої права тоді, як інші казали, що ті безправні. Одягалися у мішок, бо не вірили, що заслуговують на шовк. Співзалежні безсумнівно також робили добрі речі. Вони за своєю природою доброзичливі. Хвилюються через що завгодно і реагують на потреби світу». Як у своїй статті для книжки «Співзалежність. Нова проблема» написав Томас Райт. «Я підозрюю, що співзалежні історично атакували соціальну несправедливість і боролися за права жертв в несправедливості. Співзалежні хочуть допомагати. Я підозрюю, що вони допомагали, але вони, мабуть, помирали з думкою, що зробили недостатньо з відчуттям за це своєї провини». Природним є бажання захищати та допомагати людям, про яких ми турбуємось. Так само природнім є зазнавати впливу та реагувати на проблеми людей довкола нас. Що серйознішими стають проблеми, то довше вони залишаються нерозв'язаними, то більше впливу ми зазнаємо та потужніше на це реагуємо». Тут важливим є слово «реагувати». Якби ви не підходили до співзалежності, яке б визначення їй не давали, з якого погляду б її не діагностували та не лікували, співзалежність – це перш за все реакційний процес. Співзалежні – реакціонери. Вони надмірно діють, вони недостатньо діють, але вкрай наче часто діють адекватно. Вони реагують на проблеми, біль, життя та поведінку інших. На власні проблеми білі поведінку, чимало реакцій співзалежних і реакціями на стрес і непевність у житті чи зростанні з алкоголізмом або іншими проблемами. Реагувати на стрес нормально, однак героїчними та життєво необхідними є навчатися, як не реагувати так, як правильно діяти. Однак більшість із нас потребує допомоги для того, щоб цього навчитись. Можливо, одна причина Чому деякі фахівці називають співзалежність хворобою, полягає в тому, що чимало співзалежних реагує на хворобу, таку як алкоголізм. Інша причина, чому співзалежність називають хворобою, полягає в тому, що вона прогресує. Що більше хворіють люди довкола нас, то інтенсивніше ми можемо на це реагувати». Те, що почалося як невелике занепокоєння, може спричинити ізоляцію, депресію, емоційну або фізичну хворобу чи суїцидальні думки. Одна річ призводить до іншої, тому ситуація погіршується. Співзалежність, може, і не є хворобою, але через неї ви можете захворіти, і через неї люди довкола вас і надалі залишатимуться хворими. Ще одна причина, через яку співзалежність називають хворобою, полягає в тому, що типи співзалежної поведінки, як і багато інших видів саморуйнівної поведінки, стають звичкою. Ми повторюємо звички, не замислюючись над цим. Звички починають самостійне життя. Яка проблема не виникала в іншої людини, співзалежність спричиняє закорнілу систему мислення – Людина мислить і поводиться зі собою та з іншими так, щоб спричинити собі біль. Типи співзалежної поведінки або звички є шкідливими для нас самих. Ми часто реагуємо на людей, які самі себе руйнують в той спосіб, що знищуємо самі себе. Ці звички можуть привести нас у руйнівні стосунки або затримати в таких, які не працюють. Ці типи поведінки можуть розладжувати стосунки, як і в іншому випадку було б цілком нормальним. Вони можуть заважати нам віднайти спокій і щастя з найважливішою в нашому житті людиною – з собою. Ці типи поведінки належать єдиній особі, яку може контролювати кожен з нас. Єдиній людині, яку ми можемо змінити – нам самим. Це наші проблеми. В наступному розділі ми дослідимо ці типи поведінки. Завдання. 1. Яке визначення ви б дали з співзалежності? Два. Чи знаєте ви когось, хто справив суттєвий вплив на ваше життя? Когось, за кого ви хвилюєтесь і кого хотіли б змінити? Хто це? Напишіть кілька абзаців про цю людину та про ваші стосунки. Потім перечитайте те, що написали, до яких почуттів це спонукає вас. Чотири. Характеристика співзалежної особи. «Боже, дай мені спокій, щоб прийняти те, що я не можу змінити, сміливість, що змінити те, що я можу змінити, і мудрість, щоб побачити відмінність». Молитва за спокій. Хоча двоє співзалежних можуть не погоджуватися з визначенням співзалежності, якщо вони обговорять проблеми одне з одним, однак вони, ймовірно, відчувають, що має на увазі інша людина» і ділитимуться думками про те, що в них спільного. Те, що вони роблять, думають, відчувають і кажуть усе, що характерно для співзалежності. Саме до цих речей, тобто симптомів, проблем, механізмів реагування або реакції, зводиться більшість визначень і програм з одужання. Ці аспекти є передумовою для одужання. Це речі, які нам слід побачити, прийняти, упустити у своє життя, подолати, пройти та постійно змінювати. Перш ніж оприлюднити список того, що схильні робити співзалежні, я зроблю важливий висновок – наявність цих проблем не означає, що ми погані, неправильні чи гірші за інших. Дехто з нас звик до такої поведінки ще з дитинства, інші стали такими в дорослому віці. Можливо, дечого з цього ми навчилися зв'язку з нашою інтерпретацією релігії. Деяких жінок вчили, що такі манери поведінки є бажаними жіночими рисами – де б ми не навчились так робити, більшість із нас винесла з цього гарний урок. Багато хто з нас почав так поводитись з бажання захиститися та задовольнити власні потреби. Ми так діяли, відчували та думали, щоб вижити емоційно, ментально, а іноді фізично. Намагалися зрозуміти та впоратися з нашими складними світами якомога краще – не завжди легко жити з нормальними, здоровими людьми. Особливо складно з хворими, стривоженими та проблемними. Жахливо, коли доводиться жити з буйними алкоголіками. Чимало з нас намагалися дати собі раду з несамовитих обставин, і ці зусилля були як захопливими, так і героїчними. Ми зробили все, що було в наших силах. Однак ці засоби самозахисту – Вичерпали свою користь. Час від часу те, що ми робимо для самозахисту, повертається проти нас і завдає нам шкоди. Наші дії стають саморуйнівними, чимало співзалежних ледь виживає, більшість не може задовольнити власних потреб. Як каже консультант Скотт Іглстон, співзалежність – це спосіб задоволення власних потреб, коли власні потреби не задовільняються. «Ми неправильно діяли через правильні причини». Чи можемо ми змінитися? Чи можемо навчитися корисніших манер поведінки? Я не знаю, чи можна навчитись ментального, духовного та емоційного здоров'я, однак ми можемо надихатись та отримувати підтримку. Можемо навчитися діяти інакше, можемо змінитись. Я гадаю, що більшість людей хоче бути здоровими та насолоджуватись щонайкращим життям. Але багато хто не знає, що цілком нормально діяти інакше. Багато навіть не розуміє, що те, що ми робили, не спрацьовувало. Ми були такі зайняті реагуванням на проблеми інших, що у нас не знайшлось часу для визначення власних потреб, і тим паче нам ніколи попіклуватись про них. Чимало фахівців дійшло висновку, що першим кроком до зміни є свідомість, другий крок – прийняття, спираючись на це – Подивимось на характеристики співзалежності. Їх я визначила на основі всієї моєї біографії та мого особистого і професійного досвіду. Піклування. Співзалежні можуть відчувати та вважати себе відповідальними за інших людей, за почуття, думки, дії, вибір, бажання, потреби, добробут, відсутність такого та загалом за долю інших людей – Відчувати неспокій, жаль і провину, коли в інших людей є проблема. Почуватися змушеними, практично зсилуваними, допомогти тій людині розв'язати проблему, приміром, запропонувавши небажану пораду, висунувши низку пропозицій або розраджуючи її. Відчувати злість, коли їхня допомога безрезультативна. Передбачати потреби інших людей, роздумувати над тим, чому інші не роблять такого самого для них – Казати так, коли вони мають на увазі «ні», робити те, чого вони насправді не хочуть робити, робити більше, ніж вони справедливо мали б, робити за інших те, що ті спроможні за самі за себе зробити, не знати, чого вони хочуть чи потребують або, якщо ж вони знають, казати собі, що те, чого вони хочуть і потребують, не є важливим. Намагатись задовільняти інших, а не себе. Вважати, що легше відчувати та виражати злість через несправедливість, яка спіткала інших, а не через несправедливість, яка спіткала їх самих. Почуватись в найбільшій безпеці тоді, коли вони віддають. Відчувати неупевненість і провину, коли хтось віддає їм. Відчувати смуток, бо вони витрачають усе своє життя на те, щоб давати іншим, тоді як інші не дають їм нічого. Відчувати потяг до нужденних людей. Вважати, що нужденні люди тягнуться до них. Відчувати нудьгу, порожнячу та власну нікчемність, якщо в них в житті немає кризи, проблеми, яку треба розв'язати, чи когось кому слід допомогти. Закинути власну рутину для того, щоб відповісти або зробити щось комусь іншому. Надмірно брати на себе обов'язки, відчувати поспіх і тиск. Глибоко в душі вважати, що інші люди якимось чином за них відповідальні. Звинувачувати інших у тому, де опинились співзалежні. Казати, що інші люди змушують співзалежних почуватись так, як ті почуваються. Вважати, що інші люди доводять їх до божевілля. Відчувати злість, статус жертви, відсутність вдячності за те, що ними скористались. Вважати, що інші люди дратуються або зляться на них за всі перелічені вищі характеристики. Низька самооцінка. Співзалежні зазвичай. Походять із проблемних, пригнічених або нещасливих родин. Заперечують, що їхня родина була при... проблемною, пригніченою або нещасливою. За все критикують себе, зокрема за те, як вони мислять, почуваються, діють і поводяться, та який мають вигляд, звинувачують у всьому себе, починають злитись, оборонятись, відчувати самовпевненість і обурюватись, коли інші звинувачують і критикують співзалежних, тобто роблять те, що співзалежні регулярно роблять щодо себе самих. Відхиляють компліменти або похвалу, відчувають депресію через нестачу компліментів або похвали, брак уваги. Почуваються не схожими на решту світу. Вважають, що вони недостатньо хороші, відчувають провину за те, що витрачають на себе гроші або дозволяють собі непотрібні чи веселі речі, Бояться відмови, сприймають усе близько до серця. Були жертвами сексуального, фізичного чи емоційного насильства, зневаги, самотності чи алкоголізму. Почуваються жертвами, кажуть собі, що нічого не можуть зробити правильно. Бояться припустити помилки, дивуються, чому їм складно приймати рішення. Очікують від себе, що все робитимуть ідеально. Дивуються, чому вони нічого не можуть зробити для свого задоволення, мають багато провинностей, відчувають багато провини, відчувають сором за те, яким вони є. Вважають, що їхнє життя нічого не варте. Натомість намагаються допомогти іншим людям з їхнім життям. Отримують штучні відчуття самооцінки від того, що допомагають іншим. Отримують відчуття низької самооцінки, збентеження, невдачі та інше від невдач і проблем інших людей. Бажають, щоб з ними ставались приємні речі. Вважають, що в них нічого доброго не трапиться. Вважають, що вони не заслуговують на щось добре та на щастя. Бажають, щоб вони подобались іншим людям, а ті, хто їх любили. Вважають, що вони не можуть подобатися іншим людям, а ті, в свою чергу, не можуть їх любити. Намагаються довести, що вони недостатньо хороші для інших людей. Задовільняються тим, що вони комусь потрібні. Притамовування. Чимало співзалежних витісняють свої думки та почуття із власної свідомості через страх і провину. Бояться дозволяти собі бути тими, кими вони є, здаються, стійкими і самовладнаними. Одержимість. Співзалежні часто надзвичайно хвилюються через проблеми інших людей. Хвилюються через найдурніші причини. Чимало думають і говорять про інших людей. Втрачають сон через проблеми або поведінку інших людей. Мучаться, ніколи не можуть знайти відповідей. Стежать за людьми, намагаються піймати людей на поганому вчинку. Почуваються неспроможними припинити говорити, думати та хвилюватись через інших людей або їхні проблеми. Занедбують свою рутину, бо відчувають смуток через когось або щось. Спрямовують усю свою енергію на інших людей або проблеми. Дивуються, в чому в них бракує сил. дивуються, чому вони нічого не можуть довести до ладу. Контроль. Чимало співзалежних пережили події та прожили з людьми, які були непідконтрольними, спричинили у співзалежних смуток і розчарування. Почали боятись дозволяти іншим людям бути такими, ким вони є, та випускати події з-під свого контролю. Не усвідомлюють свого страху втратити контроль і нічого з цим не роблять. Вважають, що вони найкраще знають, як все має бути та як людині повинна подобатись. Намагаються контролювати події та людей завдяки безпорадності, провині, стримуванням, погрозам, порадам, маніпуляціям або домінуванню. Зрештою, зазнають невдачі зі своїми намаганнями або спричиняють гнів в інших людей. Розчаровуються та зляться. Вважають, що вони перебувають під контролем подій і людей. Заперечення. Співзалежні зазвичай ігнорують проблеми або вдають, що їх немає. Вдають, що обставини не такі вже й погані, якими вони є – заповняють себе, що завтра все буде краще, спантеличують себе, починають страждати від депресії або хворіють, йдуть до лікарів і отримують в них заспокійливе, стають трудоголіками, компульсивно витрачають гроші, переїдають, також вдають, ніби нічого не відбувається, спостерігають за тим, як проблеми погіршуються, вірять у брехню, брешуть собі, роздумують над тим, чому їм здається, що вони божеволіють. Залежність. Чимало співзалежних не почуваються щасливими, задоволеними або спокійними. Шукають щастя за межами себе, хапаються за будь-кого або будь-що, що може на їхню думку дати їм щастя. Відчувають сильний страх втратити будь-яку річ або будь-яку людину, яка на їхню думку робить їх щасливими – не відчувають любові або підтримки від своїх батьків. Не люблять самих себе. Вірять, що інші люди не люблять їх. Відчайдушно шукають любові і підтримку. Часто бажають любові від людей, нездатних на це. Вважають, що інші люди ніколи за них не заступаються. Зрівноважують любові з болем. Вважають, що їм люди потрібні більше, ніж вони їх хочуть. Намагаються довести, що вони заслуговують на те, щоб їх любили. Не відводять собі часу на те, щоб впевнитись, чи потребують їхніх послуг інші люди. Переймаються через те, чи інші люди люблять їх, або чи вони подобаються іншим людям. Не відводять собі часу для того, щоб зрозуміти, чи люблять вони інших людей, або чи ті їм подобаються. Зосереджують своє життя навколо інших людей». Хочуть, щоб стосунки були сповнені лише добрих почуттів. втрачають зацікавлення власному житті, коли люблять. Непокоїться, що інші люди покинуть їх. Не вірять, що можуть подбати про себе. Залишаються у стосунках, які не ладнаються. Терплять насильство, щоб люди їх далі любили. Думають, що їхні стосунки перетворились на пастку. Розривають погані стосунки та створюють такі самі, які не ладнаються. Гадають, чи зможуть вони коли-небудь віднайти любов. Бідне спілкування. Співзалежні часто звинувачують, погрожують, змушують, благають, підкуповують, радять. Не кажуть, що мають на увазі. Не те мають на увазі, що кажуть. Не знають, що насправді мають на увазі. Не сприймають себе серйозно. Вважають, що інші люди не сприймають співзалежних серйозно, занадто серйозно себе сприймають. Просять те, чого вони хочуть і потребують, опосередковано, приміром, зітхаючи. Вважають, що перейти до суті справи складно, самі не впевнені, в чому полягає суть справи. Обережно добирають слова, щоб досягти бажаного ефекту. Намагаються сказати те, що задовольнить на їх думку інших людей. Намагаються сказати те, що спровокує на їх думку інших людей. Намагаються сказати те, що вони сподіваються змусити інших людей робити те, чого вони від них хочуть. Усувають зі свого словника слово «ні», забагато говорять, говорять про інших людей, уникають розмови про себе, свої проблеми, почуття та думки, стверджують, що вони всьому винні, запевняють, що ні в чому немає їхньої провини, вважають, що їхні переконання не мають жодної ваги, чекають на те, коли всі вже виразять власні думки, щоб висловити свої». Брешуть, щоб берегти і захистити людей, яких вони люблять. Брешуть, щоб захиститися. Мають труднощі з визнанням власних прав. Мають труднощі з вираженням власних емоцій чесно, відкрито та правильно. Вважають, що більша частина з того, що вони хочуть сказати, є несуттєвою. Починають говорити цинічно, ворогоже, самоприниженням. Вибачаються за те, що турбують інших людей. Слабкі межі. Співзалежні часто кажуть, що не миритимуться з певною поведінкою інших людей. поступово відсувають поріг свого терпіння і роблять те, чого, як вони раніше казали, не витримають і не робитимуть. Дозволяють іншим ображати їх. Продовжують дозволяти людям ображати їх. Дивуються, чому люди їх так ображають. Скаржаться, звинувачують і намагаються контролювати, нікуди при цьому не йдучи, Зрештою сердяться, стають цілком нетерпимими». Мрак довіри. Співзалежні не довіряють собі, не довіряють своїм почуттям, не довіряють своїм рішенням, не довіряють іншим людям. Намагаються довіряти людям, яким не слід довіряти. Вважають, що Бог забув про них. Втрачають віру у Бога та довіру до Нього. Злість. Чимало співзалежних почуваються дуже наляканими, ображеними та злими. Живуть з людьми, які дуже налякані, ображені та злі. Бояться за власну злість. Нажахані злістю інших людей. Вважають, що люди підуть геть, якщо проявити злість. Вважають, що інші люди змушують їх почуватись злими. Бояться змусити інших людей почуватись злими. Вважають, що їх контролює злість інших людей. Придушують власні відчуття злості». Багато плачуть, депресують, переїдають, хворіють, скоюють підлі та мерзанні речі, щоб помститись, вороже поводяться або потерпають від жорстоких емоційних вибухів. Карають інших людей за те, що ті роблять співзалежних злими. Соромлять інших за їхню злість, відчувають провину та сором за себе та свою злість. Відчувають додалі більшу злість, образу та гіркоту. Почуваються безпечніше зі своєю злістю, аніж зі своїм почуттями серця. Роздумують над тим, чи будуть вони колись незлими. Сексуальні проблеми. Деякі співзалежні найбільше пікруються про статеве життя. Займаються сексом, коли цього не хочуть. Займаються сексом, коли вони радше хочуть відчувати турботу та бути приголубленими і коханими. Намагаються займатися сексом, коли гніваються або їм боляче. Відмовляють собі в насолоді від сексу, тому що дуже сердяться на свого партнера. Бояться втратити контроль. Мають труднощі з тим, щоб попросити того, що їм потрібно в ліжку. Емоційно відсторонюються від своїх партнерів. Відчувають сексуальну відразу до свого партнера. Не говорять про це. Змушують себе займатися сексом, хай там як. Зводять секс до технічного прогресу, дивуються, чому вони не насолоджуються сексом, витрачають зацікавленість до сексу, придумують причини для утримання, бажають, щоб їхній сексуальний партнер помер, пішов в геть або відчував почуття співзалежної особи. Мають сильні сексуальні фантазії щодо інших людей, мають позашлюбну інтришку або роздумують над цим. Неоднозначність. Співзалежні зазвичай бувають надзвичайно відповідальними, бувають надзвичайно безвідповідальними. Стають мучениками, жертвуючи своїм щастям і щастям інших з тих причин, які не потребують жертв, мають труднощі з тим, щоб почуватись близькість до інших людей, мають труднощі з тим, щоб веселитися та бути спонтанними, мають загалом пасивну реакцію на співзалежність – плач, біль, безпорадність – мають загалом агресивну реакцію на співзалежність, насильство, злість, домінування, поєднують пасивні та агресивні реакції, неупевнені в своїх рішеннях і емоціях, сміються, коли хочуть плакати, лояльно ставляться до своєї підневільності та людей, навіть коли їм болить. Соромляться родинних і особистих проблем, труднощів у стосунках, заплутаються в природі їхніх проблем, приховують і захищають проблему, брешуть про її наявність, не шукають допомоги, оскільки запевняють себе, що проблема насправді не така вже й серйозна або що вона недостатньо важлива. Дивуються, чому проблема не зникає. Прогресування проблеми на пізніших стадіях співзалежності можуть відчувати апатію, відчувати депресію, закриватись в собі та ізолюватися, відчувати повну втрату щоденної рутини та структури дня, знущатися зі своїх дітей або зневажати їх та інші обов'язки, відчувати безнадію, почати планувати втечу від стосунків, у яких вони почуваються в пастці, думати про самогубство, стати жорстоким стати серйозно емоційно, ментально або фізично хворими, відчувати розлади харчування, пере або недоїдання, стати залежними від алкоголю та інших речовин. Попередній список довгий, однак він не все включає. Як і інші люди, співзалежні роблять, відчувають і думають про багато речей. Немає точної кількості рис, які б свідчили про те, є людина співзалежною чи ні. Кожна людина унікальна, кожна людина діє по-своєму. Я просто намагаюся намалювати загальну картину, як її розуміти або що робити, це залежить від нас. Найважливіше те, що ви спершу визначаєте особливості поведінки або сфери, де виникають проблеми, а тоді вирішуєте, що хочете зробити. Наприкінці третього розділу я попросила вас дати визначення співзалежності. Як каже Ірні Ларсен, якщо ви визначили свою проблему як життя з алкоголіком, то можете подумати, що здатні розв'язати її, якщо не житимете з алкоголіком. Це частково може бути правдою, однак наші справжні проблеми як співзалежних полягають у наших характеристиках, наших манерах співзалежної поведінки. Хто співзалежний – я – за оцінками, 80 мільйонів людей є хімічно залежними або перебувають у стосунках з такою людиною. Вони, ймовірно, співзалежні. Люди, які люблять, піклуються або працюють з проблемними людьми, можуть бути співзалежними. Люди, які дбають про людей з розладами харчування, теж можуть бути співзалежними. У своїй книжці «Зайва вага сімейна проблема» Джуді Голінс написала, що одна людина з розладами харчування може завдавати клопотів від 15 до 20 співзалежним. Чимало людей з розладами харчування також є співзалежними. Під час неофіційного дослідження я виявила, що принаймні 40% дружин-алкоголіків потерпають від ожиріння, писала Голіс. Ви, можливо, читаєте цю книжку для себе. Ви можете бути співзалежною людиною. Або ви, можливо, читаєте цю книжку для того, щоб комусь допомогти. Якщо так, то ви, ймовірно, є співзалежною особою. Якщо хвилювання перетворилось на одержимість, якщо співчуття перетворилось на потурання, якщо ви турбуєтесь про інших людей і не турбуєтесь про себе, тоді у вас можуть виникнути проблеми з співзалежністю. Кожна людина повинна вирішити для себе – чи має проблему зі співзалежністю? Кожен повинен вирішити для себе, що має змінити та коли це має статись. Співзалежність не може обмежуватися чимось одним це залежність від людей, їхнього настрою, поведінки, хворобливості або самопочуття та їхньої любові. Це парадоксальна залежність. Здається, що в інші залежать від співзалежних, тоді як насправді саме вони є залежними. Вони здаються сильними, однак почуваються безпоранними. Вони, як здається, контролюють ситуацію, але насправді перебувають під контролем. Іноді під контролем хвороби, зокрема алкоголізму. Саме ці проблеми визначають одруження. Саме розв'язання цих проблем робить одужання веселим. Чимало процесів одужання від проблем, які зачіпають розум, емоції та дух людини, є тривалими та виснажливими. Однак, окрім нормальних людських почуттів, які ми б мали в іншому випадку, та нападів дискомфорту, коли починаємо інакше поводитись, одужання від співзалежності є захопливим процесом. Воно дає відчуття свободи, дає змогу нам бути тими, ким ми є. Завдяки цьому інші люди можуть бути тими, ким вони є. Воно допомагає нам опанувати дану нам Богом силу мислити, Відчувати та поводитись. Приносить гарні відчуття, дарує спокій, ми можемо любити себе та інших. Одужання дає нам змогу отримувати любов. Одне з того доброго, чого ми всі шукаємо, створює оптимальне середовище для того, щоб люди навколо нас ставали та залишались здоровими». Одужавши, можна зупинити нестерпний біль, з яким багато хто з нас жив. Одужання не лише є веселим, а й простим. Воно не завжди легке, але просте. Грунтується на передумові, яку багато хто з нас забув, про яку ніколи не чув. Кожна людина відповідає за себе. Воно передбачає, що ми повинні навчитись тієї нової поведінки, якій самі себе присвятимо, піклуватися про себе. В другій частині цієї книжки ми обговоримо конкретні ідеї, як це можна зробити. Завдання: перше. Перегляньте детально список характеристик співзалежних в цьому розділі. Поставте біля кожної характеристики нуль, якщо вона у вас ніколи не стосувалась. Один, якщо вона у вас іноді стосувалась, два, якщо це становить постійну для вас проблему. Згодом у наступному розділі ви використаєте це для визначення власних цілей. І можете зараз скористатись цим як путівником до розділів, які хочете прочитати. Друге. Як ви ставитесь до того, щоб змінити себе? Що, на вашу думку, станеться, якщо ви почнете змінюватись? Чи вважаєте ви, що можете стати іншими? Чому так або чому ні? Напишіть кілька абзаців, у яких даєте на це відповідь. Частина друга. Основи самопіклування 5. Відособленість Вона, відособленість, не полягає у відособленості від людини, про яку ми піклуємося, а від агонії причетності. Член Ал-Ано Коли я намагалася вибрати тему для першого розділу в цій книжці – Чимало там змагались за перше місце. Я зупинила свій вибір на відособленості не через те, що вона значно важливіша за інші концепти, а тому що це базовий концепт. Це те, що нам слід часто робити на наших намаганнях жити щасливо. Це мета більшості програм з одужання для співзалежних. І це також те, що ми повинні робити у першу чергу. До того, як ми зможемо робити все інше, що повинні. Ми не можемо розпочати роботу над собою, жити власним життям, відчувати власні почуття та розв'язувати власні проблеми, якщо не відділимось від об'єкта нашої одержимості. З мого досвіду та досвіду інших людей, здається, наша вища сила – не може багато зробити з нами, поки ми не віддалимося. Прив'язаність. Коли співзалежна людина каже «гадаю, що я прив'язуюсь до тебе», тоді остерігайтесь. Він або вона, мабуть, не жартує. Більшість співзалежних прив'язані до людей і проблем у їхньому середовищі. Під прив'язаністю я не маю на увазі нормальні почуття прихильності до інших людей, хвилювання через проблеми або відчуття пов'язаності з світом. Прив'язаність означає відчувати свою надто сильну причетність, іноді безнадійну заплутаність. Прив'язаність може набувати кількох форм. Ми можемо надмірно хвилюватися або надмірно турбуватись через якусь проблему або людину. Прив'язується наша ментальна енергія. Ми можемо перейти до стану одержимості та бажання контролювати людей і проблеми в нашому оточенні. Наші ментальні, фізичні та емоційні сили спрямовуються на об'єкт нашої одержимості. Ми можемо поводитись реактивно, а не відповідно до нашої власної волі – Прив'язуються наші ментальні, емоційні та фізичні сили. Ми можемо стати емоційно залежними від людей довкола нас. Тепер ми справді прив'язані. Ми можемо стати доглядачами, ратівниками, підбурювачами для людей довкола нас. Ми міцно прив'язуватимемось до їхньої потреби в нас. Із прив'язаністю існує чимало проблем. В цьому розділі я зосереджуюсь на хвилюванні та одержимості. В наступних розкрию інші форми прив'язаності – Надмірна причетність будь-якого виду може утримувати нас в стані хаосу. Вона може також тримати людей довкола нас в стані хаосу. Якщо ми спрямовуємо всі наші сили на людей і проблеми, у нас їх забракне, щоб займатися власним життям. Та й довкола нас витає так багато хвилювань і відповідальності, Якщо ми беремо все це на себе, тоді нічого з цього не залишається для людей довкола нас. У нас виходить забагато роботи, а в них замало. Ба більше хвилювання через інших людей і їхні проблеми нічого не змінює. Це не розв'язує проблем, не стає в пригоді іншим людям і не допомагає нам. Це даремно витрачена енергія. Якщо ви вважаєте, що коли гристи себе або довго хвилюватись, це розв'яже проблему – «Тоді ви живете на іншій планеті з іншою системою реальності», писав доктор Вейн В. Даєр у книжці «Ваші помилкові зони». «Хвилювання та одержимість так заплутують наш розум, що ми не можемо розв'язувати наші проблеми, коли так прихиляємось до когось або до чогось» та віддаляємось від себе. Ми втрачаємо зв'язок з собою, позбуваємося нашої сили та здатності мислити, відчувати, діяти та турбуватись про себе. Ми втрачаємо контроль. Одержимість іншою людиною або проблемою є жахливою ситуацією, у якій кожен може опинитись. Чи бачили ви когось, хто одержимий кимось або чимось? Ця людина більше ні про що не може говорити, ні про що інше не може думати. Навіть якщо здається, що вона вас слухає, коли ви спілкуєтеся. Ви знаєте, що це не так. Її розум б'ється та в'ється, крутиться та вертиться безкінечним серпантинком компульсивних думок. Вона занадто заклопотана, вона пов'язуватиме вас, що ви казатимете, яким би неактуальним це не було з об'єктом своєї одержимості, говоритиме одне й те саме, постійно це повторюючи, іноді трішки змінюючи формулювання, а іноді використовуючи ті самі слова що б ви не сказали, це нічого не змінить. Навіть якщо ви попросите її припинити, це не допоможе. Вона це, мабуть, і сама б зробила, як би могла. Проблема полягає в тому, що вона не може цього зробити зараз. Вона горить розривною енергією, з якою складається одержимість. Має проблему або клопіт, що не просто турбує, а контролює її. Чимало людей, з якими я працювала в сімейних групах, саме настільки були одержимі людьми, якими вони піклувались – коли я питала їх про відчуття, вони відповідали, що відчували те саме, що відчувала та інша людина. Коли я цікавилась їхніми діями, вони стверджували, що робили те саме, що й вона. Були повністю зосереджені на комусь або й чомусь іншому, а не на собі». Дехто з них діяв так роками хвилюватися про інших людей, реагував на них і намагався їх контролювати. Вони були оболонками, іноді практично непомітними оболонками людей. Їхня енергія вичерпалась, адже вона була спрямована на когось іншого. Вони не могли відповісти мені, що відчували та про що думали, тому що самі цього не знали, їхня увага концентрувалась не на них самих». Можливо, ви були одержимі кимось або чимось. Хтось робить або каже щось. Нагадку дещо спадає, щось нагадує вам про подію в минулому. Проблема постає у вашій свідомості. Щось стається або не стається, або ви відчуваєте, що щось відбувається, однак не впевнені, що саме. Він не телефонує, а він зазвичай у цей час телефонує. Він не відповідає на дзвінки, а мав би. Сьогодні день зарплати. У минулому він завжди напивався в день зарплати. Він не піяче лише три місяці. Чи трапиться це сьогодні знову? Вам це може бути невідомо, може не знати причини на те певні щодо часу. Однак ви знаєте, що щось погане, щось захливе сталося, стається або має статись. Це відчуття перевертає ваше нутро. Воно неспокій, який паралізує все всередині та викручує руки». Він дуже знайомий з і вас заповнює. Саме це змушує нас робити і далі те, що ми робимо та чим себе ранимо. Саме цим живляться хвилювання та одержимість. Це найгірший вияв страху, який зазвичай проходить і йде, змусуючи нас тікати та готуючи до боротьби або просто лякаючи на якийсь час. Однак тут вирує неспокій. Він полонить розум, паралізуючи його лише заради своїх цілей для безкінечного повторення тієї самої безкорисної думки. Це паливо, яке змушує нас тримати під контролем найрізноманітніші види поведінки. Мені про що не можемо думати, окрім того, як тримати все в своїх руках, контролювати проблему та змусити її зникнути. Саме з цього складається співзалежність. Коли ви одержимі, то не можете відвести увагу від тієї людини або тієї проблеми. Ви не знаєте, що відчуваєте. Не знаєте, про що думаєте. Навіть не впевнені, що повинні робити, але з Божою пам'ятчю ви повинні щось робити і швидко. Хвилювання, одержимість і контролювання – це ілюзії. Ми самі себе обманюємо. Нам здається, ніби ми робимо щось, щоб розв'язати наші проблеми, однак це не так. Багато з нас так реагував із зрозумілих на те причини, можливо, ми пережили серйозні складні проблеми, які зіпсували нам життя, і вони перетворили будь-яку людину на неспокійну, засмучену, схвильовану та одержиму. Ми, можливо, любимо когось, в кого проблеми, когось, хто не піддається контролю, або його і її проблемою може бути алкоголізм, розлад харчування, лудоманія, Розумова або емоційна вада чи будь-яка комбінація цих факторів. Дехто з нас, можливо, живе з менш серйозними проблемами, однак вони так чи інакше нас стосуються. Люди, яких ми любимо або про яких турбуємося, можуть зазнавати зміни настроїв, можуть скоювати те, чого ми не хочемо, щоб вони скоювали. Ми, можливо, гадаємо, що він або вона має поводитись інакше, краще так, щоб це, на нашу думку, не спричиняло багато проблем. Дехто з нас суто через звичку міг виробити ставлення прив'язаності, яке характеризується хвилюванням, реагуванням або нав'язливим намаганням контролювати. Можливо, ми жили з тими людьми та в тих обставинах, котрі були за межами контролю. либонь, саме одержимістю та контролем ми тримали все в рівновазі або тимчасово не дозволяли ситуації погіршуватись а потім просто продовжували так робити. Певне, ми боїмося це все відпустити, оскільки коли це робили в минулому, траплялись жахливі, болісні речі. Можливо, ми були прив'язані до людей, живучи їхнім життям для і через них. І це тривало так довго, що ми вже більше не живемо своїм життям. Безпечніше бути прив'язаним. Принаймні, ми знаємо, що живі, якщо реагуємо. Як мінімум, у нас є щось, що ми можемо робити, якщо ми одержимі або бажаємо контролювати. І з багатьох причин співзалежні схильні прив'язуватись до проблем і людей, незважаючи на те, що хвилювання не означає розв'язання будь-яких проблем. Попри те, що для тих проблем вкрай не часто є якесь розв'язання. Дарма, що вони такі одержимі, що не можуть читати книжку, дивитись телевізор або піти на прогулянку. Незважаючи на те, що їхні емоції постійно перебувають в стані хаосу через те, що вона сказала або не сказала, що вона скоїла або не скоїла, або що вона скоїть далі. Попри те, що робимо, ми щось чи ні, а це нікому не допомагає, якою б не була ціна, ми продовжимо. Скриготатимемо зубами, хапатимось за мотузку та триматимемось міцніше, ніж коли-небудь до того. Дехто з нас навіть може і не усвідомлювати, що ми аж так тісно були прив'язані – Деякі, можливо, навіть переконували себе, що потрібно так тісно триматись, ми віримо, що просто немає вибору, окрім як реагувати на цю проблему або людей, саме таким одержимим чином. Часто, коли я пропоную співзалежним віддалитись від людини або проблеми, вони жахаються. О, ні, кажуть вони, я ніколи не зможу такого зробити я занадто люблю його або її. Надміру турбується про нього чи про неї, щоб таке зробити. Ця проблема або людина занадто важлива для мене, я маю й надалі бути прив'язаним або прив'язаною. На це я відповідаю так. Хто каже, що ви маєте залишатися прив'язаними? У мене є добра новина. Ми не маємо це робити. Існує кращий шлях і він називається віддалення. Спочатку це може лякати, але зрештою буде найкращим рішенням для всіх, кого це стосується». Кращий шлях. Що ж таке віддалення? Про що я вас запитую? Цей термін, як ви вже могли здогадатися, радше жаргон. По-перше, обговорімо, чим не є віддалення. Це не холодне вороже відчуження. Не покірне відчайдушне прийняття всього, що життя та люди кидають на наш шлях. Не роботоподібна хода по життю з цілковитою байдужістю до людей і проблем, які взагалі не впливають на нього. Не невіглаське блаженство в стилі поліанни. Не перекладання ваших справніх обов'язків на нас самих або на інших. Непогіршення наших стосунків це теж не заглушення вашої любові та занепокоєння, хоча іноді саме такі форми віддалення можуть бути найкращими, що ми в ту конкретну мить зможемо зробити. В віддалення означає звільнення або ж відокремлення від людини, яку ми любимо, чи проблеми, якою переймаємось. Ми ментально, емоційно, іноді фізично звільняємо себе від нездорових і часто болісних зв'язків з життя і обов'язками іншої людини, а також від проблеми, які не можемо розв'язати, як зазначено в листівці під назвою «Віддалення», яку руками роздавали в групах «Ал-Анон». Віддалення ґрунтується на уявленнях, що кожна людина відповідає за себе, що ми не можемо розв'язувати проблеми, які не нам слід розв'язувати, та що хвилювання не допоможе. Ми приймаємо таку політику, коли тримаємось подалі від обов'язків інших людей і натомість поликаємо власні. Якщо люди самі собі створили якісь катастрофи, ми дозволяємо це, як кажуть, танцювати під їхню музику. Ми даємо змогу людям бути тими, ким вони є. Даємо їм свободу нести відповідальність і зростати. І даємо собі ту саму свободу. Ми живемо так, як тільки вміємо. Намагаємося зв'ясувати, що можемо змінити, а чого не можемо. Тоді припиняємо і намагатись змінити те, чого не можемо. І робимо все, що в наших силах, щоб розв'язати проблему». А тоді припиняємо мучитися та длубатися в ній. Якщо ми не можемо розв'язати проблему і зробили все, що могли, то вчимося жити з нею або їй всупереч. І намагаємося жити щасливо, героїчно зосереджуючись на тому, що доброго зараз у нашому житті та вдячно за це почуваючись. Ми вчимо чарівний урок, якщо зробити максимум з того, що маємо, то одержимо ще більше. Віддалення означає жити цією миттю. Жити тут і зараз. Ми дозволяємо життю йти своїм ходом, а не спрямовуємо силоміць його у певне русло, та не намагаємось його контролювати. Залишаємо позаду жаль через минуле та страхи через майбутнє. Щодня ми робимо максимум. Віддалення також означає приймати реальність, факти – вона вимагає віри в себе, у бога, в інших людей, у природний порядок і призначення речей в цьому світі. Ми віримо у правильність і доречність кожної миті, позбуваємось наших тягарів і турбот, даємо собі свободу насолоджуватись життям, попри наші нерозв'язані проблеми. Віримо, що все гаразд, незважаючи на конфлікти, не втрачаємо надії, що хтось вищий за нас, знає, вивчив і піклується про те, що відбувається. Розуміємо, що цей хтось може зробити набагато більше для розв'язання цієї проблеми, ніж ми. Тому намагаємось не стояти на його шляху та дозволяємо йому це робити. В свій час ми знатимемо, що все гаразд, тому що бачимо, як найдивніші і іноді найболючіші речі налагоджуються на користь і на благо кожному. Джулі Голліс – писала про віддалення в розділі про співзалежність у своїй книжці «Жир. Сімейна проблема». Там вона описує віддалення як здорову нейтральність. «Віддалення не означає, що нам байдуже. Це означає, що ми вчимось любити, піклуватись та втручатись, не при цьому. Припиняючи створювати хаос у наших думках і оточенню, коли ми не метаємось туди-сюди нервово та маніакально, то здатні приймати правильні рішення про те, як любити людей і як розв'язувати їхні проблеми? Отримуємо свободу піклуватись та любити інших так, що можемо допомогти їй і не завдати собі шкоди. Нагорода від віддалення є неабиякою. Безтурботність, глибоке почуття спокою, здатність давати і отримувати любов, що поліпшує власну самооцінку та додає енергії. Свобода знаходити справжні розв'язання наших проблем. Ми віднаходимо свободу жити власним життям без надмірних почуттів провини або відповідальності за інших. Іноді віддалення навіть мотивує та звільняє людей навколо нас, щоб вони могли почати розв'язувати власні проблеми. Ми припиняємо хвилюватися через них, і вони зрештою боруться за справу та починають самі за себе непокоїтись. Чудовий план. Ми всі думаємо про свої справи». До цього я описувала людину, яка застрягла в одержимостях і хвилюваннях. Я знала багатьох людей, які мусили або обрали це жити з серйозними проблемами, зокрема алкоголік у подружжі, який ніколи не тверезіє. Дитина з фізичними вадами та підліток, який зациклився на тому, щоб зруйнувати себе наркотиками та криміналом. Ці люди навчились жити зі своїми проблемами та їм всупереч – вони жалкували через свої втрати, тоді знаходили спосіб жити по-своєму, не у покорі, мучеництві та відчаї, а з ентузіазмом, спокоєм і справжнім відчуттям вдячності за все добре. Вони потурбувалися про свої справжні обов'язки, вони віддавали людям, допомагали людям і любили людей, але також любили себе, високо себе цінували, вони не робили це все ідеально, чи без зусиль, чи миттєво. Однак намагались це все робити і навчились робити це добре. Я повинна подякувати цим людям. Вони навчили мене, що відділення є досяжним. Показали мені, що воно може подіяти. Я б не хотіла передати ту саму надію вам. Бажаю, щоб ви знайшли інших людей, яких могли б обнадіяти, оскільки відділення є досяжним і воно дає плоди в разі зусиль та піклувань». Відділення – це як дія, так і мистецтво. Це спосіб життя. Я вірю, що це також дар. І він буде в тих, хто його шукає. Як нам відділятися? Як нам визволити наші емоції, розум, тіло та дух від агонії прив'язаності? Якомога краще? І, можливо, на початку це буде дещо незграбно. Стара приказка АА та Ал-Анон містить формулу з трьох частин під назвою ЧВГ – «Чесність», «Відкритість» і «Готовність спробувати». В наступних розділах я опишу деякі конкретні концепти для відділення від певних форм прив'язаності. Чимало інших концептів, про які говоритиму далі, приведуть до відділення. Вам доведеться вирішити, як ці ідеї стосуються вас і конкретно вашої ситуації, та як ви можете знайти власний шлях. Якщо водночас продемонструєте трохи покірності, підете на поступки та докладете певні зусилля – тоді я впевнена, вам це вдасться. Я вважаю, що відділення може стати вашою звичною реакцією, так само, як звичними реакціями стали одержимість, хвилювання та бажання контролювати. Цього можна досягти шляхом практики. Ви, можливо, не робитимете цього ідеально. Однак ніхто для того не був ідеальним. Якби ви не практикували відділення у вашому житті та яким темпом не робили б це – я переконана, що так буде для вас правильно. І сподіваюся, що ви зможете відділитись задля любові до людини або людей, від яких відділятиметесь. Гадаю, що краще робити все з позиції любові. Однак із багатьох причин ми не завжди можемо цього дотримуватись. Якщо ви не можете з любові відділитись, тоді, на мою думку, ліпше відділитись в злості, аніж далі залишатися у прив'язаності». Якщо ми відділяємось, то перебуваємо на кращій позиції для роботи над нашими почуттями обурення. Якщо ж ми прив'язані, то, можливо, нічого більше не відчуватимемо, окрім засмучення. Коли нам слід відділитись? Тоді, коли ми не можемо припинити думати, говорити або хвилюватись про когось або щось.